Biografii Memorii Filmul Vrăjitorul din Oz de Victor Fleming, Scenariu de Cristina Corciovescu Alo! Mervin, dragă, Vic, tot nu a venit. Nu, nu, îl aștept din clipă în clipă. Vine sigur! Știi bine că nu ratează Elcina cu fetițele. Atunci știi-mă tu mai târziu, da? Nu prea târziu, că suntem invitați asta seară, da? Papa. Pa. Era deja de trei ori de unde? De acasă sau de la studio? Nu știu A zis că revine unde sunt Missy și Sally? Sus, în camera lor Dar pentru ce te de așa de frumoasă? De ce ai uitat că astea seara mergem la Catherine? A, ah, nu rău, da, nici văd Eu să se mă duc la club, așteaptă băieții Bine, zic, dar i-am promis Foarte rău ai făcut Azi e vineri și tu știi că vinerea seara Merg la club orice s-ar întâmpla Vineri la club? Sâmbătă la club, duminică la vânătoare, peste săptămână vii frânde de și cu mine când mai ești cândva. Acum să am de tabieturile tale de holtei. Dacă tu m-ai luat la 59 de ani știi că sunt un holtei înrăit. Calul bătrân nu mai joacă în Buestru. Știi ceva? Ar fi bine să restabilim adevărul istoric. Mm. Nu eu te-am luat pe tine, ci tu m-ai luat pe mine de la un bărbat care mă iubea, mă aprecia și mă respecta și care întâmplător era prietenul tău cel mai bun. Vorbești de parcă te-ai fi luat cu forță. Slavă Domnului, erai majoră și vaccinată și încă ce majoră. Da? Ne cunoșteam de 20 de ani. Știai totul despre mine chiar din gura mea, așa că ai procedat în cunoștință de cauză. Dar ce aia cunoștință de cauză? Adică puteam eu să-mi imaginez că doi ani de zile o să locuim separat pentru ca tu să nu-ți pierzi independența? Dacă nu apăreau fetițele, situația asta s-ar fi perpetuat la infinit. Puteam eu să-mi imaginez că-ți vei face în continuare programul tău, fără să spese de mine, clubul tău, avionul tău, motocicleta ta, câinii tăi, filmele tale, iubitele tale... Dacă n-ar fi fetițele, probabil că nu te-aș vedea cu săptămânile. Știi ce încep să cred? Că ele sunt singurele ființe pe care tu le iubești. <laughs> Micuța mea, Lu, furioasă și vindicativă. Uite, săptămâna viitoare te iau la premiere. Un nou film de Victor Aha. Fleming, pilot de încercare. O să Cristu! Eu nu mai pun piciorul la premierele tale, unde mă tratez ca pe o servitoare. Parcă te văd, tanzoș, elegant, zâmbitor, bășinfalnic cu mirnaloi la braț, pe covorul roșu, iar eu în spatele vostru, singură, ca un cățel plouat, Gata! Ce nu şară face grevă, Nu mai vrea! Oh da, întotdeauna mi-a fost urât de femeia proastă Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha eu, eu, eu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha și ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dar, bam, uh -huh. a luat un braț și i-am spus să nu pună mâna cu o zgâri. Nu Da, e adevărat. Era așa de mare și așa de frumoasă, mai frumoasă pe a lui. Gata, era, gata, gata, fizicală. gata. Nu vă mai certați, gata. Acum mâncăm. După masă vedem noi care era mai mare. Da, După acum mâncăm. mâncăm, hai. Alo? Ana, ah, da, bună, mami. Nu, nu, nu, nu, nu mai deranjează. nu. Spune, da. Hm? Bine, bine, bine, dar. Uh, nu, a, ascultă. Uite ce este. Richard Thorpe filmează de două săptămâni Vrăjitorul din Oz. Înțeleg că, Maier, și cu tine vreți să-l schimbați, dar mie nu-mi place să iau locul altuia și să continui lucruri deja începute. Bine, bine. Bine, da, da, bine. Ne vedem mâine la 10 mai. Nu, nu, dar nu, nu, nu, cred că o să mă convingeți. Cum? <laughs> bine. Să <laughs> <Sară>, de <noapte>, bună, mâine. <laughs> ce vrea <-i broia? laughs> Să mă apuc de vrăjitorul din noz pe care ei îl moșesc de mai bine de șase luni Dar ce zic eu șase? Stai să vedem, în câte suntem 28 octombrie 9 luni Herman Manchevici a început să lucreze la scenariu încă din februarie Făceau un copil până acum, dar aminte un film <laughs> În 9 luni au schimbat 9 scenarii și când în sfârșit au isprăvit scenariu și au dat drumul la filmări Încep să schimbe regizorii și cred că m-au găsit pe mine de fraier tăticole, da. tăticole, tu nu știi povestea vrăjitorului din nos? Vino să ți-o spun eu Ba no. eu, eu Hai, eu, hai, hai vino să-ți povestim, vino cu noi Uite, tu, tu stai aici în foto Da, no, bine Așa, așa Și noi, învrațe lachii, așa Da, să, să, să stai cu minte Să stai cu minte Așa a fost odată o fetiță mică, pe da. care o chema Dorotii. Da, și, Dorotii Și ea locuia cu mătuja și cu unchiul ei la o fermă mm. Ce fermă, tăticule? Este, Uf, este un loc unde cresc multe animale, vaci, porci, cai și, și, și pisici? Da, și pisici, <laughs> și câini, și, și unde se cultivă de gume Fructe, cereale Hai să-ți spun, tăticule, să spun Așa, și fetița da. avea un câine mic tot! Tot! Și într-o zi a venit un vânt mare, mare de tot! Un vânt care a luat-o pe Dorothy. Și Toto. I-a luat pe Dorotii și pe Toto. Da, i-a luat. I-a luat da? pe Dorotii și pe Toto. Așa. Și a dus A dus-o în țara piticilor. Tăticule, ce vor încă piticii? Taci, nu țelie. Nu-ați o dată. Taci. Azi-și facă Lasă-mă să-i spun lui tăticu povestea, că-l nu știe. Așa. Și fetica... Vroia să se întoarcă la unchiul și la mătușa ei uh -huh. Dar vezi că nu știa drumul nu, nu Și atunci piticii uh -huh. și zâna cea bună I-au spus că trebuie să ajungă mai întâi la vrăjitorul din orașul de smarald știi? Orașul de marald smarald. Și ralt De smarald, nu smarald. te baci în vorba Dar ea era singură cu totul și era frică Și pe drum s-a întâlnit cu sperietoarea de ciori Ba nu? Și... Nu, cu leul cel fricos Ba mai întâi cu sperietoarea frică. de ciori care plângea Care plângea, așa să știi da. Mamico, da. de ce plângea sperietoara de cior? Pentru că nu avea minte, nu avea creier și nu putea să judece. Da, așa e, așa <așe> Și s-a mai întâlnit după aceea cu omul de timicheam care nu avea inimă. Si? Si? Si? Si? Si? Și, și, și, cu cel fricos! Ham, Ham, fac câinii, nu e. Și după aceea cu toți au pornit să-l caute pe vrăjitor. Au mm -hmm. staticule. Staticule, mm. Auzi, tăticule, tăticule... Taticule, dar vrăjitorul n-a vrut să le îndeplinească dorințele până când ei nu vor omorâ pe vrăjitoarea ceara. Mm -hmm. Și atunci... <sus> Misi, taticul a dormit. Știi ceva? Hai da noi în cameră să ne jucăm! Ziceam așa că tu ești Dorotii și eu sunt Toto și tu îmi spuneai mie... că eu sunt Ei, dragă lui, eu am spus ieri lui Mervin la telefon Filmul ăsta nu de mine e, Ce ea nu-i de tine? Tu cu experiența ta? E tocmai asta, e, experiența mea de 20 de ani vedește că mă pricep la filme de acțiune Filme bărbătești Eu nu mai au după vorbele criticilor Dar cred că ăla care spunea că sunt un regizor de filme cu bărbați Și pentru bărbați avea dreptate Vă pricep să lucrez cu Douglas Fairbanks, cu Gary Cooper, ce mai, ce să mai vorbim? Vrăjitorul din Oz nu e genul meu. vi, vic. vic. Da. Eu cred că păi greșit problema. Vedeți da. ce film va fi ăsta. Vrăjitorul din Oz. E o carte clasică. De când a apărut și până acum a avut o popularitate extraordinară. A devenit, ca să zic așa, parte din conștiința americană. Cu cartea asta, Frank Bowen a revoluționat tehnica pasmului. Iar tu ai acum prilejul să revoluționezi filmul pentru copii Pentru că vrăjitorul din Oz va fi și un film muzical <laughs> Nu mă pricep nici la filme pentru copii, nici la musicaluri Richard Torp, da, da, el a mai făcut astea Dar, în am aflat că între timp l a desemnat pe George Cucor să continue filmul De ce nu rămâne el? Nu l-am desemnat pe Cucor să continue filmul Ci după plecarea lui Torp l-am rugat să vadă materialul, trașe, să-l ajute pe Melvin Să-l să ajute pe Melvin la niște probe nu te zic, dar argumentele tale mi se pare ridicole. <laughs> Spui ridicole când de fapt ai vrea să zici Inutile, inutile Pentru că în anul de grație 1938 Un regizor cu contract la studioul Metro-Goldwyn-Mayer Este un simplu pion pe tabla de șah a producătorului Voi, producătorii, îi puneți în brațe un scenariu gata făcut Voi alcătuiți distribuția Voi avizați decorurile și costumele Voi desemnați regizorul și tot voi îl schimbați Dacă aveți chef Așa e, Victor Așa a fost dintotdeauna și așa va fi în continuare Iar tu ești un regizor cu contract la noi de aproape șase ani Dic dragă, eu sunt de părere să citești scenariul Uite-l aici Iar luni vii să vizionăm împreună materialul tras de torp. Nu e cine știe cât Așa că dacă nu-ți place, putem renunța la el Singur ființe încântate de combinație. asta Vor fi fetițele mele Deci luni ne vedem la studio Dacă vrei, înainte de vizionare, poți asista la un mic eveniment Studioul a considerat că Judy Garland merită o cabina ei personală pe care o inaugurează luni. Deci micuța Judy e ridicată la rang de vedetă Mic, dragă, nu uita, rog ce scrie pe biroul meu o Singura vedetă la metro Goldwyn este Leul Leo <laughs> Că fetițele dorm? Mm -hmm. Ce citești tu acolo? Mm -hmm. e, Lu, tu vrei să stai de vorbă cu mine? Hai. Ha. Spune, ce te roade? Trebuie să fie ceva grav. Ce-ai făcut cu filmul? L ai scăpat? Ce mm, da. crezi că am putut? În studioul ăsta, parcă ești la armată. Dacă sufri în front, imediat se burzuluiesc și ți amintești de contract. De ce îl faci? Da. Am citit scenariul. Are dreptate cu cor când zice că e o poveste minoră, cu întâmplări de duzină. Nu, nu, poate ieși ceva. Dar nu e de mine. Nu e. Mm? Ce atunci cum mai se descurci? Văr Numai că habar n am despre cartea asta. Știi, nu prea mai eram de basme când a apărut. Dar tu care ești intelectual casei, nu se poate să n-o fi citit. Mai știi ceva despre baum ăsta? Artistul meu cu șapte clase elementare te rog, te rog. Hai să vedem ce mi-aduc aminte Deci La 1902 tip, scriitorul Frank Baum și desenatorul William Wallace Dinslow au scos o carte cu care au dat lovitura. Mervin mi-a spus că toate măștile și costumele filmului se inspiră foarte fidel din desenele ediției inițiale. Cred că succesul basmului vine în primul rând din îmbinarea miraculosului cu elemente familiare oricărui copil. Lanuri de grâu, obiecte de tinichea baloane. Baum spunea despre cartea lui că este un basm modernizat în care pune accentul pe elementele Ferice și plăcute, neglijându-le pe cele înfricoșătoare și de coșmar. Uh -huh. Personajele principale sunt foarte umane, animate de dorințe umane. Știi, știi de pildă cum a ajuns omul de tinichea să fie de tinichea? Nu. No. Păi el era inițial un om normal, uh -huh. un pădurar, din carne și oase, care s-a îndrăgostit de o fată frumoasă. Uh -huh. Dar fata era în slujba unei bătrâne care îi făcea curat, că te-ai spălat, mă rog, era servitoarea ei. Uh -huh. Tu fii nu Nu, nu. <laughs> Și ca să nu piardă, bătrâna s-a înțeles cu vrăjitoarea cea rea care a vrăjit toporul pădurarului. <laughs> toporul l-a tăiat în bucăți, iar vrăjitoarea a pus în loc un om de dinichea. Și? Ei bine, basmul a avut un succes imens. Uh -huh. Din 202 recenzii apărute în diverse ziare și reviste, numai două au fost defavorabile ascultă te că dar tu ți-ai dat doctoratul cu vrăjitorul din os? De unde știi atâtea amănunte și cum te reții minte? Păi tu, tu ce crezi că citeam eu adineori, a? Uite aici, totul despre vrăjitorul din os. Aaaa. Da, mă documentam... Înnuiam că o să ai nevoie. Ce se ești! Da. Să vedem de ce mai aduc aminte. Da. Da. Și ce mai scrie în cartea ta minunie? Stai când am terminat-o. Știu doar că Baum a mai scris o grămadă de povești cu aceleași personaje, dar că nici una nu s-a ridicat la nivelul basmului inițial. Uh -huh. Mai știu că încă din 1902 s-au montat pe Broadway și Aiurea tot felul de versiuni scenice, în general muzicale. Și mai știu mai știu că Baum a avut și de cineast și că în 1914 a fondat propria sa companie, numită, bineînțeles, Olds Film Company, Aha, a cărei viața a fost însă foarte scurtă. Bine, gata, nu ajunge pentru astăzi. nu tu ai vrut. Da, știu, știu, tu, tu ești o mare. Da. Asculta, tu-ți mai amintești de filmul acela, ăla mut, făcut de Larry Simon, în care el juca sperietoarea de ciori? Foarte vag. Foarte... Uh... De parcă în rolul omului de tinichea era... Oliver Hardy exact. Era înainte de a forma cuplul cu Stan Laurel Da, gata, nu, uh -huh. am zis gata, gata Ce, <laughs> mulul nu-i sănătos de, Mă duc să văd ce fac fetișele și mă da. curc Mâine vreau să fiu fresh la întâlnirea cu echipa Poate mai faci vreo cucerire? Oh, te rog, Lu, nu începe ea Ce M-am speriat îngrozitor. Oh. Mama era în bucătărie, el, da. micul, dormea. John tocmai plecase până la fratisul Și eu nu mai știam ce să fac. Încotro să Da, da gândește-te că eu nici măcar nu ascultam, eu mă pregăteam să plec la un party. Când m-a da. sunat Eni. La început n-am priceput ce vrea. Băi, ceva despre, despre niște unii care ne-au invadat. Invadat cine nemți, zic eu? Nu! Marțieni, zice ea. Am oh. crezut că e beată, sigur. Dar vezi că în clipa aia o vecină mi-a bătut la ușă. Și când am văzut o galbenă de frică, și ochii hol. Mi-am dat seama că nu-i de glumă, <mimită -i> nu, nu, nu, nu, Ce glume sunt astea proaste? Nu, eu, eu, eu, eu să moar omul de inimă și nimic mai mult. Și focile da. alea disperate, parcă le și... mai aud și acum. Le le-am le <mimită -i> o și pornise. Eu eram cam amețit și moțăiam în living, când am văzut un papuș și halat, cu pardesiu pe deasupra, cu geanta într-o mână și în cealaltă cu ala cu supă. <mimită -i> <mimită -i> Unde pleșcoană mare? s <mimită -i> au venit marțienii, zice Și ce crezi? Că le place supa! Dar ce tu n-ai auzit aseară la radio? Ce? cum ce? Războiul lumilor! Război care lume? ce în pace, la mi pace că de când e îndrăgostita nu mai au de nimic. Nu-ți băgate rognațul unde nu-ți fierbe asta. De când se stați la taclare, mai bine v-ați fi preocupat unde e cabina, unde e panglica, unde sunt florile. Acum vine Judith și se a dus dragului. chiar n-ai auzit emisiunea lui Orson Welles care ne-a băgat pe toți în speriet? Nu, și nici n-am timp acum de așa ceva. Uite cum. Dragă Judy, azi e o zi mare pentru tine și pentru noi toți. Da. Dăm voie să te felicit pentru noul tău statut care îți dă dreptul la o cabină personală. Nu, nu, nu, nu este un miracol al vrăjitorului Dinoz, deși a avut și el o importantă contribuție. Să o stăpânești sănătoasă Și să ai parte de roluri Din ce în ce mai frumoase vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din inimă ah, Sunt atât de emoționată Că nici nu știu ce trebuie să fac Ma, știi, să tai panghica și să ne poftești Înăuntru, nu? Uite aici, parfeca Asa... Asa... A jolly good fella, she's a jolly good fellow. Oh, she's a jolly good fellow. Oh, she's a jolly good fellow, and so they all of us. Și ce o glindă mare! vino da, da. să te pup! Merguri! Da, Merguri! Ce zici de cabina A. mea? A, mi Mi-au dat cea mai urâtă cabina pe care am văzut-o vreodată! A. Am să te-o prefac într-un bord de imurdași și te-arăpănați! Nu, nu, nu, nu vă rog! Doamnă vrăjitoare, să nu-mi luați cabina! A. Și acum îmi dați voie să vi-l prezint pe noul regizor al filmului nostru Domnul Victor Fleming! A. A. Dragă Vic, dragă Vic, hai să pătrundem împreună în regatul Oz. Iată o pe Judy Garland, adică Dorothy. Bună, Judy. Bine-ați venit, domnule Fleming. Uh, Margaret Hamilton, adică frășitoarea cearea. Oh, Margaret. De când am mai lucrat împreună? Oh, de trei ani, Vic, de la nevasta fermierului. Da, da, da. Bert Lahr, închip de leu fricos. Oh, oh, oh, oh! Domnule Fleming, n-aveți o afară, mă de încurajare să-mi dați și Rai baldă! Sau uh, spiritoarea de ciori? Cigare, <laughs> cigare, domnule Fleming! Nu vă apropiați cu cigare, că sunt din paie și m-a pins <laughs> <laughs> Și Jake Haley, omul de tinichial. Am rugini, domnule Fleming, de când n-am mai filmat. <laughs> Ei, hey, Jim, Jim. Nu treci așa pe lângă mine, nici nu m văzut să fi văzut capul mai întâi Dar ce cum o trasa pe tine? Mă asist pentru a treia oară în două săptămâni la asemenea prezentări Au mi tare mie teamă că filmul ăsta e născut mort O știi ce am auzit despre Flemin? Lasă că-mi spui de seara, stai cu minte că ne vede casa aia aia de Francis Care mi-a zis să astiminează Ei Vic, ce părere ai acum după ce ai văzut materialul și ai cunoscut pe actor? Nu mă pot pronunța așa dintr-o dată știu numai că materialul nu-mi place, pentru că Judy arată prea artificială. prea artificială. Tu habar n ce problemă a fost cu distribuirea ei. Mayer n-a vrut-o cu niciun preț. El era pentru Shirley Temple. Dar nu i-a împrumutat-o Așa că Mayer a trebuit să se mulțumească cu mica cocoșată, cum îi spunea el. Nu, nu, fata n-are nicio vină. Ea poate fi perfectă. Peruca aia blondă strică totul. Și, în general, eu nu am nevoie de o păpușă frumușică și drăgălașă, ci de o fetiță isteață și firească despre care să cred că vine dintr-o fermă din Kansas. Scoate-i, dragă, peruca și las-o așa cum e. Domnule ai Leroy. dreptate, Leroy, ai dreptate. Domnule mi-au luat cabina. Cum ți-au luat Mi-au mi cuiat. o căză nu mai intru. Și unde e cheia? Nu, nu știu. Cum nu știu? Judy! Cine e la mine? You ought to see the wizard, the wonderful wizard of us. You find he is the wizard wiz, if ever a wizard was. If ever, ever, oh, ever a wizard was, the wizard of Oz is one because, because, because, because, because, because of the wonderful things he does. You ought to see the wizard, the wonderful wizard of us. I, I submit him Auzis să nu ne abatem de pe cărarea galbenă. Tu crezi că o să nimerim? nu. ia uite, am ajuns la o răscruce. Oare încotro trebuie să o apucăm? Drept înainte! Ia te uita! Ia te uita! Uita-te, o sperietoare de ciori care vorbește! De aici o puteți lua în toate direcțiile! trebuie... Trebuie să ne gândim cotroie mai bine. Aici, aici. Eu nu pot gândi pentru că nu am minte. <gâng> Capul mi-e plin cu paie. Um, <gâng> și ce-ai face dacă ai avea minte? Oh, câte n face! I could away the hours, with the flowers, Consult the rain. My head. I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. With the thoughts you'd be thinking you could be another Lincoln if you only had a brain. Oh, I could tell you why the oceans near the shore I could think of things I never thought before And then I'd sit and think some more I would not be just a nothing My head all full of stuffin'. My heart all full of pain I would dance and be merry Life would be a ding a dairy If I only had a brain Whoa! Minunat, minunat! Dacă în Kansas sperietoarele ar fi ca tine, toate ciorile ar muri de frică! Kansas? Unde vine asta? Uh, Kansas e ținutul în care, în care locuiesc eu și unde vreau neapărat să mă întorc, uh? dar pentru asta trebuie să cer ajutorul prăjitorului din os. Uh? Numai el mă poate îndruma. Crezi că dacă l-aș ruga pe vrăjitor mi-ar da și mie puțin creier? Oh, no, I don't know. In any case, not? Ura! <laughs> Ura! <laughs> see the wizard, the wonderful wizard of ours We hear he is the wizard of a wiz, If ever a whiz there was If ever or ever a whiz there was The wizard of ours is one because, because, because, because, because, because Because of the wonderful things he does We're off to see the wizard, the wonderful wizard of ours Ia uite! Primește un om de Ai spus ceva? Nu poate vorbi. Uite, aici o pompiță Un om de timichea! Ai spus ceva? Nu poate vorbi. Ar trebui. Ar trebui să lungem. E rugini tot! Uite, aici o pompiță cu lei! Ah, oh. <laughs> Pot oh. <laughs> Gata. Gata <laughs> Nu <-i> a <așa? laughs> da, oh. meu. When a man's an empty kettle, he should be on his metal and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming That I could be kind of human If I only had a heart I'd be tender, I'd be gentle And awful sentimental Regarding love and art I'd be friends with the sparrows And the boy who shoots the arrows If I only had a heart Picture me balcony, above a voice sings low. Wherefore art thou, Romeo? I hear a beat. How oh, sweet, just to register emotion, jealousy, devotion, and really feel the part. I could stay young and chipper, and I'd lock it with a zipper. If I only had a heart. Ah, Eu am o idee Ce-ar fi să mergi cu noi În orașul de Smaralt, La vrăjitorul din Os Și să-i ceri o inimă Da? Ah. Și dacă nu o să vrea să-mi dea? O, o să vrea Trebuie ah. să vrea după ce am bătut atâta cale Atunci, ah. haideți să pornim Haideți haide. haide. haide. Mie, mie nu-mi place pădura asta. E prea deasă Și prea întunecoasă. Dacă nu este în cale vreo fiară sălbatică... Mă duc eu să văd! De da, da da drumul! Că încep să mă deșir! Ce Stop! Stop! Reluăm de la intrarea leului. Da. Hätte... Judy, da. Judy nu mai râde, te rog. Da, Controlează-te, te rog. Da, domnule Fleming. Hai, da. gata, dați ți i drumă. Da. Oh, oh. Nu se vă iertați-mă, no, no, domnule nu. Fleming. Oh. Da, -o nu o să vă se mai Nu mai -o, o să mai râd. Nu -o, o să mai râd, no -o să domnule, nu o să mai râd. Bine, gata. Vă rog, reluați. Gata. Mai întâi, Nu-ți e rușine, după, după ce legi de ființe mai slabe decât tine, mai și pe Stop! ți am spus să nu mai risi! Și acum treci în cabine, te liniște! Da. Pauze! Stingi lumină! Deschide ușile, să ne mai recorim! J, J. Stai, Bill, m-aș duce la Judy Auzi tu s-o pălmuiască în plin platou Eu zic să o las singură, e mai bine Crezi? Auzisem eu că Fleming e un dur totuși n-aș fi zis. Auzi, știi ce a făcut nevesti? Mai bine nici nu mi spune. De stai, stai, că e Nostim. S-au dus la restaurant. Da. Doamna Fleming și-a luat cu ea maimuța pe care el nu o poate suferi. S-au așezat la masă. El a prins o muscă și a început să o taie tacticos cu cuțitul, mm. după care a mâncat o în chip de protest. Ce scârboașenie! <laughs> și tu numești asta Nostim? Să știi că nu m-am mai marit cu tine. E eh, nu, no, nu, no, nu, no, că mie nu-mi plac muștele. Da. <laughs> Apropo da. de muriți, se pare că va trebui să ne facem niște analize suplimentare. Ce analize? Și tu nu ai citit în ziar? Nu. Ci că doi doctori, Levin și Stetson, au descoperit în sânge un factor nou pe care l-au numit RH. El poate fi pozitiv sau negativ și determină compatibilitatea sau incompatibilitatea nu, no, eu după filmul ăsta nu mai vreau să de deghizări în viața mea. Nici măcar pentru bal mascat. Nu mai vreau. E, dragă, arta cere sacrificii. Știi, că înaintea mea în rolul omului de tinichea pusese distribuit un alt actor care după două săptămâni a intrat în spital, intoxicat cu praful de aluminiu de machiaj. Într-o noapte pur și simplu n-a mai putut respira. L-au luat cu salvarea și l-au băgat direct în plământ de oțel. Era să se curețe. A stat o lună internat. Norocul meu că s-a întâmplat așa! s au învățat minte și pe mine acum mă dau cu o pasă de aluminiu ca să nu-i inhalez, Ei, Asta, ce zici? E vorba Rei. Da. arta cere sacrificii. Ia, uh, haide să ne luăm... Toată lumea în platou, vă rog, uh, uh, Charles. Charles. Charles, nu ești de părere că 10 la proiector din dreapta pâlpâie? N-am ce să-i fac! Uh. A trebuit să ne mulțumim cu toate hârburile de căpătat. Alfel n-am de unde scoate 150 de proiectoare. Dar bine, vezi, poate totuși faci ceva. Gata? Gata, de la întâlnirea cu Leo. Gata Fii-vă milă de mine Nu-ți rușine? După ce te de ființe mai slabe decât tine, mai și plângi ca un laș ce ești Așa e, ce să fac dacă n-am pic de curaj Gândeți că mie mi-e ușor Viața mea, e okay. Oare vrăjitorul n-ar putea să-l ajute și pe el? Ah! De ce nu? Vrei să fii cu noi? R Eu merg la vrăjitor ca să-mi spună cum să mă pot întoarce în Kansas. El vrea să-i cear inima. Iar el are nevoie de puțină minte. Credeți da. că nu o să vă fie rușine cu mine căre situații de fricot? Nu-ți face griji din pricina asta. Yeah, sad, believe me, <hide> Missy, when you're <hide> born to be a sissy without the feminine vibe. a sissy vibe. But I could show my prowess be a lion Not a mouse if I only had the nerve I'm afraid there's no denying I'm just a dandelion A fate I don't deserve I'd be brave as a blizzard I'd be gentle as a lizard I'd be clever as a gizzard If the wizard is a wizard who will serve Then I'm sure to get a brave, a heart uh home. The knife. Oh, we're off to see the wizard, The wonderful wizard of Here he is the wizard, wizard, wizard, wizard ever a wizard was. If ever oh, ever a wizard was, the wizard of Oz is one because Hey, G, the wound da is. Hai, lasă gătitul, că nu stau mult. Oh, sunt frâng de obozeală. Nici foame nu mai mi Mai bine dăm ceva de băut. Aveți în bufet. Da. Hai, vină odată, că ți-am adus un cadou. Ce? ce? Ia să eh? ia uite. Ah, o periuță de dinți. Ce-ți veni? Păi nu e o periuță oarecare. Citește ce scrie pe ea. Nylon. Eh, vezi? Ce să văd? Păi, pe are de nailon, produsul viitorului, cel care va înlocui lână, bumbacul, mătasea! Bă, mie îmi place mâtația și periuțele cu păr de păr. Asta e așa de aspră cât îți pe Ce știi tu despre progresele tehnice și eu care credeam ca ai să te bucuri? Mă bucur! da dar ce când tu acolo, tot vrăjitorul din oz? E, să nu-l mai aud, mi-a mâncat zilele filmul ăsta. Oh, oh, oh, ce bine miroase <laughs> Auzi, Azi Fleming m-a alergat ca pe un cal de curțe Chiar că abia te-am zărit păi da, du-te să vezi ce face Gibbons cu fundalul pictat pentru orașul de smarald Du-te să vezi, e, gata, gata, gata, nu mai pune, e de ajuns Du-te da? să vezi ce face Adrian cu schița de costum pentru vrăjitor Du-te la croitorie să vezi de ce sunt doar 123 de costume pentru 124 de pitici Și așa mai departe Azi ah, a fost o zi groază Știi că a Betty? Beti? Fata e blondă care e un fel de damă de companie pe lângă Margaret Hamilton, Ali și leșinat. Mm, de ce? De cârtură, vezi bine. Arșița proiectoarelor o să ne bage mm. pe toți în spital. A venit salvarea aceta, răboi, o dracului, no. a fost din nu vei. Te gândești Încă suntem avea pe la jumătate, dar știi ce am mirosit eu azi? Mm. Mi se pare că îl schimbă pe Fleming Nu se poate, de ce? Oh, habar n -am. Asta înseamnă că o să vină altul, al patrulea Alte idei, alte pretenții, alte fixuri Dar e sigur? Ai mult ca sigur, dar nu se știe când, așa că te rog, nu difuzați vonul Îi alertăm, îi las de pomană El știe? Ca de obicei, el o să afle ultimul. Mm, ce porcărie, mi-a intrat un filicer de carne Un mm, din și nu vrea să iasă Ia de pe iuța aia să văd ce poate. Și făceai nazuri, da? Poftim, <gri> asta e culmea, cool, m-am molipsit și eu. <gri> că nu mai pot respira. N-am ce-ți face. O fetiță de 10 ani nu are sânge. Da, dar o fetiță de 10 ani poate fi mai grăsută, nu-i așa? Ia, întoarce te ce Atunci, atunci, de ce mor fi fometând? Să-ți spun ce am mâncat ieri. O salată, trei mere și un lapte pătrat. O să moartă de foame. Dar cine o să fie trasă prin mine? Așa și așa că mă uit, uită, în oglindă, nu mă mai recunosc. alt nas, ați stins nici o strungăreat. Da, or să mă vrea într-o bună zi cu ochi verzi. Ce mă fac? Așa ești gata Vai de mine s-a făcut șapte Acum și vine Fleming Ascultă Jane Jane, Jane, Jane, Jane. Tu chiar crezi că e adevărat ce mi-ai spus adina? E secret? Vezi să nu spui la nimeni nicio grijă Dar Am neata Am neata Lasă că eu sunt gata și te pot ajuta Vă descurcați singure câteva la. Eu mă repet până la atelier să-i aduc lui Rei o mască nouă Du-te liniștit, hai Vai, Margaret Cât de perde poți fi Jalea mare e că versitura asta pentru în Și nu mai sunt de tot cu niciun demachiant Mâine, poimine, n-o să mă mai recunoască copilul Ce-ți face băiete într și jumătate, era a fost ziua lui. s am plinit? Trei ani. No. Și am făcut primul lui party. Au venit vreo 10 copii și mai mari și mai mici. A fost o veselie, foarte fost a, Tu știi, Margaret, că în copilărie eu nu mi-am serbat niciodată ziua. Că n-am avut nicio prietenă adevărată și că, în general, n-am dus o viață normală pentru vârsta mea. Adică n-ai dus o viață normală. Păi... Tot timpul eram pe tren, de la un oraș la altul, de la un spectacol no. la altul. Nu mă jucam cu păpușile pentru că nu aveam. Nu aveam timp. Țin minte că mă uitam prin curți la fetițele de vârsta mea, care plimbau păpuși în cărucior. Păreau că se distrează grozav, iar eu... Simțeam că îmi lipsește ceva Ei, Dar ele n-au ajuns vedete de cinema la 16 ani ca tine A, da, pe ele nu le admiră milioane de oameni și ăsta e doar începutul mm -hmm. Să vezi ce o să fie după filmul ăsta Oh, dacă l am termina... De ce să nu-l terminăm? Margaret, hmm? îți spun ceva? Ce? Dacă îmi promiți că nu spui la nimeni Dacă îi secret, nu-l spun Se pare că vor să-l schimbe pe Fleming Nu se poate! Ah! Nu se poate, asta... Nu, ar însemna moartea filmului. Ui, ce păi, eu ce-l spuneam? A venit domnul da. Fleming. Da. A venit în platou. Da, da. Bună dimineața, la dălă, vreoare. Bună bine. dimineața. Uh, vreau să, să repetăm plecarea vrăjitoarei din țara piticilor. Da. Bill, e pregătit totul? Da. da, domnule Fleming. Bine. Uh, ciutii, tu stai da. aici. Da, da. Unde-ți e coșulețul și buchețelul de flori? Așa, ia-le în mână. A, așa. Te uiți speriată la Margaret. Da. Tu, Îți textul, tragi un hoho de râs Faci în prejur înfoindus, ți manti Și vii aici, pe trapa asta care se lasă brusc în jos În timp ce îi zbucnesc flăcările Veți să fii chiar pe trapă, nu alături Te rog, și ai grijă cum ți mătura Domnule Marcu, iertați-mă, când ajunteți jos Flexați genunchii, platforma se lasă destul de repede Și o să fi un mic șoc Vreau o dată fără text Și Nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Mai devreme focul. Hai, mai devreme focul. Eu nu vreau să o văd pe Margaret coborind, ci pur și simplu să dispare în flăcări. Zgomotul izbucnirii focului trebuie să acopere zgomotul platformei. Hai, uh, ridicați-o pe Margaret. Reluăm cu text. Uh, doamna Margaret, da. atenție la picior. Gata. Ha, ha. Sper că sper că de data asta eșit bine, nu? Sora ca Marcuț e șocată. Să vino ambulante. Hei, fericire! Ie, domnule. Eh, doctorule, eu am nevoie de apoi mine la firmare. O lună? E atât de grav? Bine, mulțumesc. Vă mai sun eu. La revedere. Ce-ai zis? Arsure, de gradul 4. Alo, <gântări> ala... Oh, gata, copii, gata, Sali, gata! Unde e arsă? Pe mâna dreaptă și pe gât. Situația e mai gravă, însă, din pricina machiajului. Era dată cu o cremă pe bază de oxid de cupru care e toxic. Abei el-au de pe rând cu acedună și cu alcool ah, Nu mai spune că mă seacă la inimă Stai seama ce usturi, mi fi avut săraca de ea -a, -a, să fie. Asta mai lipsea acum Și nu poți filma altceva? Nu știu, nu știu nu, nu, Trebuie să dau peste cap programarea nu, nu, O să fie o harababură Nu o să putem isprăvi la timp O să înceapă scandalurile deci, eu De ce eu nu vreau să iau filmul ăsta? Zicei că până acum n-a mers prost nu nu, nu nu, mergea foarte bine Și cum ai început să-mi placă? Ei, hai gata, nu te necăji A fost un accident și gata la orice film se poate întâmpla așa ceva Și mă gândesc să dau o fugă până la spital să văd care e situația Hai că merg și eu cu tine. Hai. <gânt> Hai. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. <gânt> acasă cu mință <gânt> Întoarcem repede, gata, gata, gata <gânt> Noi. Iar ați venit? V-am spus doar să nu apăreți în fața mea, până când nu-i veniți de cac vrăjitoarei cele rele. Domnule vrăjitor, domnule vrăjitor, noi tocmai asta am venit să vă spunem. Mm. Am omorât-o pe vrăjitoarea aceea! Priviți, v-am adus mătura ei. Ha, ha, ha, ha, ha. Deci ați lichidat-o. Da, da, domnule. Ha, ha, ha. Și acum am dorit... Să vă țineți promisiunea Ce vă grebiți așa? Veniți mâine! Mâine? Eu vreau să mă întorc acasă acum Îmi ne să-l contrazici Pe marele vrăjitor din oz Am spus Veniți mâine! Dar eu, eu nu cred că ești marele vrăjitor Nu ești decât, decât un om foarte rău Cum? Ah. Nu, fetiță Eu sunt un om foarte bun. Mm. În schimb, sunt un foarte prost vrăjitor. <gri> și atunci cum rămâne cu promisiunile pe care ni le-ai făcut? Inima pentru omul de tinichea, curajul pentru leu da. și creierul da. pentru mine, Sperietoare. Ascultă, dragul meu, să știi că oricine poate avea un creier. A? Creierul este un articol foarte banal. A? Cei ce urmează cursurile universităților nu au mai mult creier decât tine Au însă ceva ce tu nu ai O diplomă De aceea, în baza puterii cu care sunt investit Îți confer gradul de doctor în gândirologie Nu știu cum să vă mulțumesc Lasă, lasă flacurile. Tu, dragul meu, leu Ești victima unei confuzii de noțiuni da. Pentru că nu te-a zvârli cu capul înainte în orice pericol crezi că nu ai curaj De fapt, tu confunzi curajul cu înțelepciunea Ce-ți imaginezi? Că eroii pe care îi vezi defilând pe stradă la zile mari Au mai mult curaj decât tine? Da. <laughs> Nici vorbă nu? Ei au în schimb câte o medalie Așa că eu, pentru purtarea ta extraordinară în lichidarea vrăjitoarei Îți dau această medalie Ce sunt de fericit, nu am cuvinte Omule de tine, tu vrei o inimă Nici nu știi ce fericit ești că nu ai una Inima nu e deloc un lucru practic Și riscă mereu să fie sfărmată. Totuși, eu vreau să am una Există oameni care fac fapte bune Ei se numesc... Făcători de bine Să știi că nu au mai multă inimă decât tine Au însă niște martori Care ție îți lipsesc De aceea sunt gata Să depun mărturie pentru tine Dar dragul meu sentimental Te rog să-i aminte Inima nu se măsoară După cât de mult iubești Ci după cât de mult te iubesc Alții pe tine Bate Ascultați Vai Bate! Ce minunat! Bate! Dar cu Dorothy cum rămâne? A, da! Mă seniți să o hotărâre capitală. A. Pentru Dorothy? Singura cale de a se întoarce în Kansas? Da. Este să o duc chiar eu! A. A. Nu poate. Vreți să faceți asta pentru mine? Da, dumneavoastră! Trebuie să rămâneți aici! Eu? Glumește? Și eu sunt din Kansas. Acolo m-am născut și am locuit. <sus> <sus> <sus> <sus> Vezi balonul ăsta? Da. Cu el ne vom întoarce în țara noastră. Iar în lipsa mea, țara o va conduce sperietoarea care are un creier grozav, ajutată de omul de tirichea, cu inima lui mare și de leul cel curajos. <sus> Gata, gata, bine, bine, oh. ajuns-i. Oh. pauza de masă, da. reluam peste o oră. Da. Da? Hai să oh. <laughs> ne vedem. Da. Începutul ah. nu mi se pare destul de tunător. Ah. E, știi cum trebuie să fii, da? Ah. Adică. Voi, ce faceți? Nu mergeți la masă. No, noi mâncăm separat. No. Știi doar că ceilalți s-au plâns că le facem silă cu machiajele noastre. Eu nici nu că nu am pe unde. Gura asta de leu nu mă lasă decât să sug lichide cu faiul. No, <laughs> Dar am dureri de stomac, iar noaptea mă chimie e, ca așa. Gata, lăsați vorba, băieți. Haideți-o A... dată că abia aștept să-mi să scot armura asta, A... să-mi mă așez. ce mă dor șalele? A... viața mea n-am lucrat în asemenea condiții. Voi știți că mi-au apărut riduri noi? Da da, da, da, masca e de vină. Da, da. Mă sufocă. Habar n-aveam cu omul, respira atât de mult prin piele. e la, la asta, Tine mai bine, da. pe ce cal ai pariat azi, A -a. A -a, Să fii tu sărătos de când n-am mai pariat. Cred că de vreo două săptămâni da. nu mai am chef. Seara când ajung acasă, rată două whisky-uri mari, mănânc și carlat. Cel puțin tu te duci... Acasă, eu de aici mă duc direct la radio Unde lucrez pentru show meu săptămânal Până la 12 noaptea Abia dacă făcut 4-5 ore de somn Dacă n-ar fi pierderea de vreme cu machiajul Zilnic câte două ore Nici o ședință la dentist nu durează atât ah, da, da. Ah, mă, Nu mai înfulecați așa Eu nu pot să mănânc nimic Și voi înghiți tot ce vă că sunteți. <laughs> Lasă că mult a fost, puțin a rămas ah, Puțin pe dracu, dacă pleacă Fleming Ce, tu te iei după Bill? Să știți că am auzit și de la alții se pare că în câteva zile gata. Nu înțeleg. De ce? De ce numai o putine răbdare? să terminăm. E rațional. Vezi, vezi, vezi, vezi, dacă ți-a dat vrăjitorul minte, vezi, am la rațiune. Hodoron Tromp, așa, știi? Parcă ăsta ar fi un criteriu. Dar și cine vine în loc? Nu să știe... alt regizor. E, asta e bună. I-voie, vezi? dacă ne-a auzit. Intră, vii, intră! Intră. Dar ce? El nu știe? Să urmă de mine, Bai, trebuie să mai facem un ultim efort. Da. Sper că în două săptămâni să terminăm. Oh, mai da. avem finalul și începutul. Slabă, domnule, că scăpăm o dată de costumele astea infernale. Era da. și timpul, riscam să las leu fără coadă. Da. Atât i-am răsucit-o de nervii. De vă să vă pregătiți și peste două săptămâni facem chef. Da. Aha. Am plecat, băieți. Vă aștept în platou, da? Ok, vechi. Săracul, habar n ce l-așteaptă. Muzica mm. Lasă, n-ai biziarul ăla mă Stai, uite ce scrie aici! Howard Hughes a făcut înconjurul lumii cu avionul într-un timp record. 3 zile, 19 ore, 14 minute. De la Zuliu ăla te aștepți la orice. Lasă asta, să spun pun una și mai senzațională. Mm. Am cunoscut-o azi pe iubita lui Lar. Ambo. Pe Mildred Schroeder? Unde? Venise la sâghiu după Bert Nu-mi nu vine să cred ce-a făcut ea asta Păi legătura lor durează de vreo șase ani Dar sunt foarte discret Vai de capul ei Să iubești de atâta vreme pe unul Care nu te ia pentru care o nevastă nebună la ospiciu De care nu poate divorța Poate vrei să zici vai de capul lui Nici nu știi cât a suferit acum trei ani Când Mildred s-a săturat să-l mai aștepte și s a măritat cu altul Dar n-a trecut niciun an și l-a lăsat pe ăla Asta a fost așa numai ca să-i forțeze mâna lui Bert de Și asta ți se pare moral? E ce? El nu vrea să o ia? Nu poate mm. Știi cât a cheltuit până acum cu spitalizarea nevestisei? Cât? 250 de mii de dolari oh, De unde știi? El mi-a spus, e într-un hal fără de hal Îi e groază că Mildred nu va mai avea răbdare și îl va părăsi din nou? Eu nu cred Femeile sunt mult mai denedește decât bărbații mm. Uite. Margaret Hamilton are 35 de ani și e singură cu un copil de 3 ani și fără contract la vreun studio. Viața e asta? Cine a pus-o să divorțeze? Că nu l-au fi lăsat de bun În orice caz e o mare inconștiență din partea ei că nu se angajează la un studio. Să nu spui că n-a avut oferte. Cum să nu? Dar dacă se angajează e obligată să joace ceea ce îi se dă. Și cu fizicul ei ingrat ce roluri poate primi? de serviciu, domnișoare bătrâne, infirmiere tipedala la care bagă capul pe ușă și zic Scuzați-mă, el nu e aici, bună ziua da, Ascultă, dragă, și independență, și carieră, și copil e mai greu a. Mai ales când ai o Aia Lasă că nu e așa bătrân Pentru un copil de 3 ani Fleming are 56 și fetițele lui au 3 și 4 ani Un bărbat e altceva Nu mai spune! Bine că voi bărbații sunteți mai cu Hai, Hai, apropo de Fleming Auzi, eu mm. nu cred că-l mai schimbă. Nu crezi sau ești sigur? Am eu semnele mele. Al al relații mai ai și tu. Eu una nu te mai cred. Nu că mi-ar place să vină altcineva, dar... Ah, mai când vine să pun pariu cu tine că o să-l schimbe. Da? E, hai, bate palma. Pe ce? Mai vedem noi să mă mai gândesc. <laughs> Dai înapoi, ți a făcut frică, da? Mie, frică de tine, mă. <laughs> Meyer, a venit domnul Fleming Să intre Bună, Vic! Bună. Ia, Ia zi, cum merge? Ei, cum să meargă? Bine! Mai avem 5-6 zile și îi spăvim Dacă ții seama de toate accidentele pe care le-am avut Nu mi se pare că ne-am lungit prea mult Da, stai că eu nu despre film te întrebam, ci despre tine Cum mai nu? Ești bine, sănătos? Da, mulțumesc Fetițele, ce fac? Păi, bine și ele. dar de, de ce întreb? Ști, m-am gândit mult la ultima noastră discuție. Poate că ai dreptate. Tu ești, făcut pentru filme de amploare, cu caractere puternice. De aceea m-am gândit să treci la pe aripile vântului. Cum? Cum Iar să vă bag într-un film început de altcineva? A, nu s-a filmat mare lucru. Da, până o vrăjiturii, tot timpul și se mai tragă. Asta, asta, asta, asta, că nu mai înțeles. Eu ziceam să treci de azi la pe aripile vântului. Și vrăjitorul? Nu-ți face griji, dragă. Nu termina King Vidor. Vă să zic că e un lucru gata stabilit? Ați hotărât și cine să mă înlocuiască? Mare lucru dacă Vidor nu se află deja în platou cu prezentările gata făcute. Îți ziceai că te gândit la ultima noastră discuție? Eu țin întotdeauna seama de părerile colaboratorilor. Nu da, știi cât timp a trecut de atunci? Patru luni! Timp în care eu mi-am dat sufletul făcând un film pe care nu mi l-am dorit. Dar tocmai de aceea, de ce să lucrez împotriva convingerilor tale? Da, da, acum ce... îmi spui asta? Acum când filmul e aproape gata? E tocmai, tocmai că e aproape gata. M-am gândit că terminarea lui e o formalitate. Eu nu știu ce este în capul vostru. Nu știu. Eu cred că faceți intenționat asta, ca omul să nu aibă bucuria muncii împlinite, să nu aibă cu ce se mândri. Vreți ca omul să trăiască într-o permanentă nesiguranță, să nu reprezinte nimic și să nu fie reprezentat de nimic. Ți-am mai spus eu, un pion pe o tablă de șah. Asta suntem. De nu înțeleg de ce te enervezi. Îți oferim un film colosal, un film care va rupe norii. Are toate premizele și tu te supe Of, și, -și cu altiști, ăștia Te previn dragă Vic, că nu o să fie deloc ușor De asta mă interesam de sănătatea ta Dar mai să vezi că o să merite E, noroc că întotdeauna se va găsi un King Vidor care să mă înlocuiască Așa că nu trebuie să-ți faci griji pentru sănătatea mea Așa te vreau Deci, ne-am înțeles premiere absolută, un nou film de Victor Fleming. Ce a făcut, domnișoara, gulci lui liniștește-te, avem treabă! Nu știu ce să mă ai. fac, Totul i-a fugărit pisica la bătrână nu, și Dorotii, Nu, e deloc cu minte. Deloc, mi nu vezi că vine furtuna și că trebuie să punem recolta la adăpostă? Ba, eu sunt cu minte! Numai că domnișoara Gulcea a zis că o să ia pe totul. Dragă, Dorotin, nu te mai agita atât. Tu mereu intri în panică de pomană. De ce nu vrei să-ți găsești un loc unde să stai liniștit, a? Un loc, un loc unde să stau liniștit. Totu, totu, tu crezi că există așa ceva? Mă, trebuie să existe. Un loc unde nu se ajunge cu barca sau cu trenul, undeva departe, departe de tot, dincolo de lună și de ploaie. Dincolo de lună și de ploaie. Dincolo heard of once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do.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 În emisiunea Biografia unei capodopere ați ascultat Vrăjitorul din Oz, de Victor Fleming, scenariu de Cristina Corciovescu. Au interpretat actorii Victor Ebengiuc, Rodica Tapalagă, Mirela Gorea, Irina Mazanitis, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu, Janin Stavarache, Valeria Ogășanu, Constantin Băltărețu, Ruxandra Sireteanu, Lili Nica Dumitrescu, Ion Pavlescu, Mihai Niculescu, Maria Rotaru, Violeta Berbiuc, Răzvan Ionescu, Papil Panduru, Ion Chelaru Regia de studio Crânguța Manea Regia muzicală Timuș Alexandrescu Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu Regia artistică Titel Constantinescu